яка загородила проїзд і заглухла ні вперед, ні назад. Сотник Верніш вискочив з машини, щоб поквапити водія вантажівки. Отаман Любковіць і собі вихилився за дверця та щось показуючи рукою. Як раптом налетів відділ кіноти. Високий жеребець грудьми звалив отамана Любковіца на брук, ще один вершник збив з ніг сотника Верніша. Саме під ту хвилю, коли обоє борсалися між копитами схарапуджених коней, водій генерала Крауса угледів ліворуч на хіднику коридор для проїзду. Шарпнув автомобіль у той бік і поїхав далі у гору, не озираючись. А куди озиратися, якщо вітрове скло вже посипалося від осколків бомби і невідомо чого-та вантажівка опинилася перед ними. На розі садової їхній автомобіль перестрів денікінський роз'їзд. Хто такі є? Генерал Бредов чекає на мене у штабі. Прошу дати провідника, вимогливо проказав Кравс. Це подіяло. Вершники пошепталися, перекладаючи своєму старшині вимогу кравса, і підсадили в автомобіль молодого корнета той весь час повторював лише одне слово – «прямо». По дорозі вони побачили колону піхоти та артилерійську батарею. Біля цитаделі Арсеналу стояла польова кухня, де нікінці безперешкодно обсідали Печерськ. Нарешті авто виїхало на Соборну площу, зноска нині площа Слави, і підкотило до гімназії. Зноска. На місці гімназії тепер Національний транспортний університет, у якій розмістився штаб командувача 7-ї піхотної дивізії генерала Бредова. Охорона чемно зустріла Крауса, його провели до просторої добре освітленої зали і попросили зачекати. Невдовзі відчинилися двері, Краус підвівся з крісла і його довгобрази лице ще більше витяглося від подиву. До зали увійшли захекані галицькі старшини – отаман Вименталь, поручники Чехович та Онишкевич. Вигляд у них був такий, ніби за ними гналося сто вовків. Вони розповіли, яким робом сюди прибилися, а Бредова все не було. Врешті-решт, ад'ютант прочинив двері, пропускаючи поперед себе генерала та його штабних офіцерів. Бредо, чоловік легкої статури, з яйцеподібною головою та кущиком вусів під носом, привітався за руку з генералом Краусом. Обидва вони назвалися за військовою формою. Коли всі посідали, Краус спробував захопити ініціативу. «Пане генерале», – почав він, – «війська Галицької армії після тяжких боїв звільнили Київ, вибивши з міста большевиків, нашого спільного ворога. Ми з вами є кадровими старшинами і мусимо бути поза політикою». Бредов поблажливо кивнув яйцеподібною головою. Він трохи розумів українську. Торік навіть послужив день і ніч у гетьмана Павла Скоропадського. «Согласен», – сказав він. «І що?» «Оскільки ми воюємо проти спільного ворога, – вів далі Кравс, то я прийшов до вас, щоб визначити демаркаційну лінію між нашими військами. Було б великою помилкою побити горшки в українській столиці». «Как ви сказали?» – змінився з лиця Бредов. «Побити горшки, тобто зіпсувати стосунки», – пояснив Кравс. «Да при чому здесь горшки?» «Я не понял, о какой столице вы говорите?» «Я сказал, в українській столиці», – повторив Кравс. Бредов силовано реготнув «Київ – мать городов русских». «Нікогда українським не і бить не може, і лівий і нова мніння!» «От бачите, – сказав Краус, – ви таки повертаєтеся до політики. А мене цікавлять справи військові. Тим більше, що наші з вами переговори мають лише провізорочний характер. Головне, вирішуватиметься на вищому рівні». «Да, – Бредов зробив здивоване обличчя, – інтересно, з ким?» Уже в дорозі делегація генерала Павленка, сказав Крас, саме він уповноважений представляти українську сторону. А моє завдання уникнути конфліктів і. Не тут ли ета Павленка перебив його Бредов, який Амилянович Павленка не знаю дипломатично сказав Крас. «Если это петлюровский генерал Амелянович Павленко, мы его повесим на первом же столбе без каких-либо переговоров», криво усмехнулся генерал Бредов. «Мы не собираемся выслушивать бредни бандитов о нынке Украине». Он сказал, что с Петлюровым вообще не будет никаких переговоров, оскільки это сепаратист відщепенець и заклятый ворог единой и неделимой России. Потім поцікавився, у яких стосунках з Петлюрою перебуває Галицька армія. Краус ухильно відповів, що вони, галичани, мають свою начальну команду та свого начальника вождя Тарновського, а з Петлюрою разом воювали проти большевиків. Та хай там як, а він, Краус, обурений свавільною поведінкою денікінців у Києві. Така позиція може призвести до непередбачуваних наслідків. «А чим ви думали?» – запитав Бредо, – «коли глумилися над російським прапором». «Натовп є натовп», – сказав Крас. «Він не керований. Але яка була необхідність стріляти в мирних людей?» Бредов запевнив його, що Данікінські солдати не стріляли в киян, то була провокація большевиків. "Потім нісіло не ні впало", сказав. "Так, або інакше ваші войска должны покинути город". "Це неможливо", сказав Кравс. "Ми визволили місто від большевиків і несемо відповідальність за його безпеку. Тому пропоную стримати будь-які ворожі кроки. Давайте Вийшлимо своїх відпоручників, які повідомлять про це наші війська. Все це – мишина я вазня», – відповів Бредов. «Ви должны покинуть город. А демаркаціонну лінію ми нарісуємо». Генерал Краус, розстебнувши кубуру, різко підвівся. Усі здригнулися, не маючи сумніву, що зараз він або застрелить Бредова, або пустить кулю собі у скроню. Але Краус, діставши револьвер, узяв його за долу і простягнув Бредову. У такому разі